може запалити душу вогнем натхнення, що змінить намір на жагу діяння, а тим самим, підключивши колективне несвідоме, значно розширить можливості волі і розуму. При цьому світосприймальна рефлексія може бути обернена не лише на зовнішній предмет, що емоційно забарвлюється, але й на внутрішній «я». Це виражено у народному прислів'ї на станові «Діло зробити і людей не насмішити». Тобто справою честі українця є таке досконале виконання визначеного завдання, що не припускає сорому перед людьми, які при нагоді і засміяти можуть. Висока рефлексивність у поєднанні з предметовою діяльністю призводить з одного боку до пристрасної впертої впертої надактивної праці на основі точного розрахунку. Її успіх має задовольнити не тільки певний матеріальний інтерес, але й відоме українське шанолюбство. З другого боку, страх насмішити прилюдної поразки може, на жаль, передчасно перекреслити діло, примусити людину взагалі відмовитися від нього. Активність Відто сприймальних предметових настанов української психіки, про яку йшлося вище, має проте відносний, а не абсолютний характер. Вона зовсім не заперечує споглядальних предметових настанов, серед яких особливо поширеною є споглядально-інтуїтивна настанова на світ смисловий, як це справедливо підкреслює Кульчицький. Вона спирається на внутрішній досвід і передбачає Прислуховування до того, що є дане, переживання почуття повноти і безмежності в хвилину прозріння ідеї. Безумовно, таке інтуїтивне споглядання відповідає почуттєво емоційному характерові української психіки. Коли воно поєднується з подальшою аналітично-синтезуючою розумовою працею, маємо наукове відкриття. Подані критичні зауваження до витонченого аналізу української психіки кульчицьким певною мірою зумовлені тим, що він замало уваги надає органічній взаємодії культури як живої цілосності та душевної структури особистості. Врахування цього постійно діючого активного зв'язку дозволяє зрозуміти, по-перше, культурну історичну мінливість в здачі українця – а по-друге, механізм передачі рис національного характеру, що визначають особливий спосіб сприйняття мислення і поведінки народу. На цьому наголошує цимбалістий, пропонуючи власний метод дослідження української ментальності, так званий метод соціально-культурної антропології. Основним у ньому виступає поняття культури в антропологічному сенсі, де йдеться про спільні норми і форми реакції якоїсь етногрупи на зовнішні і внутрішні збудники. Вони, визначаючи деякі сталості в поведінці, розкривають національний характер, душу народу, як цілість, складинки котрої зумовлюють один одного. Культура у такому розумінні визначає спосіб життя нації – а отже і окремої особи, через набуту неї соціальну спадщину. Але яким чином культурний вплив безпосередньо формує ментальність і вдачу людини? Аби відповісти на це запитання, необхідно звернутися до доглибинної психології, яку Фрейд перетворив із системи теоретично умоглядних спостережень за актами свідомості, на справжню науку про душевні явища. Це йому вдалося через переосмислення несвідомого, як первісної душевної субстанції, що активно впливає на наші почуття, мислення, життєдіяльність, які зовсім не є прерогативою пильнуючої волі та розрахунків розуму. Навпаки, наші блискавичні рішення – Раптові підземні поштовхи, що потрясають долю, виходять із темних мар несвідомого, з глибин інстинктивного життя.